Thank <laughs> you.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 مزل له ومن يزلله فلا أدي لا وأشهد أن لا إله إلا الله وعده لا شريك لا وأشهد أن سيدنا ومولانا محمد العبده ورسوله صلى الله تعالى على آله وأصحابه وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه ان هو لا اله الا انا فضل وقال الرب الرحمن ولدا سبحانوب العباد كلهم سما إذ منذ حازرين مسلماناو بارینا سي ساولوستا الله ربو له جات پدې کې مونتا د انبيیاء عليه الصلاة والسلام واقعيات داغه یا د میشن او داغه پروگرام مونتا دنیا ترادل د دنیا نتل او پو دنیا کی داغی دو وقت رولو وولو مقصد سو اللہ امیالی مسلم رالی دنیا تا دنیا نتلی دی داغی نرسطو چکم او دا غهغه مشن او دا غهغه پروګرام هغه سو نو قران کې منتدى مداغ پیغمبرانو منځ ذکر کړی دا او ذکر کوي چې تاسو مقصد دنیا کې د وخت رولو تاسو مقصد دنیا کې د آخرت ګډولو مقصد دنیا کی دا سو مقصد په دنیا کې د الله د توحید منل خلا نور خلق و دا دا دا آوات او تا دغه اواز او تعلیم ورته ولو زه دا انبياله مسلات او مشن و په دې الله انبياله مسالم دنیا ته را لګلو زه کله ادم له سلام نه چوالې سر جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ټول چسور انبیات در علی گلو اورالې گلمه خدایގެ ټول نقشا او مشن همته قران ذکر کوي و یو آیات کې مختصر چداګه د غتول او مقصد داګه وخلوط تا تخلو کومونو مطلو تا د بیانولو د وخت راولو مقصد د خبرې غته او دا په مختلف طریقو باندې ذکر کوي کله کله وي سورې نهل کې شپږ دې سمايات کې ولاق باسنا فی کل امته رسولا ان عبداللّا دا کی مالګلې او بارو مکه او پیغمبر بارو مکه او پیغمبر لے غلېو دا په دې میلې غلېو اني بودالله واځنه بوځاو چا خلق توهې دا الله عبادت او کې دا الله توحید بیان کې او وې ځان بچ کې د عبادت د غیر الله لا جای با دد مخلقنا زالو ساتي اته مضمون بیان لو اپ کړو کله اپ مضمون بیان ووځي صورت زخروف بنځه سن وېختمات کی په بل بیان کړي اوص ان من ارسننا من قبلک مَا رُسُلُنَا أَجَلَّ مِنْ دُونَ الرَّحْمَنِ لَهَا أَنْ يُعْبَدُوا پيغمبراتو پوسو گاد چانچ مالي گليو ستانه پوها او دغه زنده ستابو پوخو نورم بيانو دوسم و اس ان من ارسنا من قبلكم اج عنا من دون الرحمان ی ا علی ی عبدون پیغمبر دومتونو دا چانه پوسو کا چې دا غی عمرتونو موجودی ستاب دوران کې ستاب وکه چې دا غیب نقشو قدم کوم خالق روان دی د په قانون بیا علی السلام په نقشو قدم لداغی نتو پوسو کا چې کتاب کې داشوب پیغمبر الله په را راځي کلو شهدا الله نب غير ته بلشاه عبادت شي په دې سو الله راځي کلو و اسمن ارسلنا من قبلک بالرسلنا اجانا من دون الرحمان احد ما خلص په گله په دې لري چې زمانو په هر مخرو کې د هغه بعضه توشي یاد پیغمبرانو یاد جناتو یاد فرشتو یاد ولي او په دې ماده چا څوک نه یو فمتون یو پیغمبر قضایات کې خبره اوسه کلا او د ټول بلوباب بیان کو په ډول ترکو مختصره سره وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَعَبْدُونَ بِغَنْبَرَ مَا ذرا ابیا ماچری گلی دی نو پتی می گلی دی نو هی الیهه <سؤال> ما به حکم کا ورتا ما به وحی کولا ورتا ما به فرشت ر علی ما به کی اچول ورتا دا خبره انه لا الها الا انا چې لشتری بل حاجت پر کول بغیر زمانہ حاجت پر کول ولا حاجت پر کوروالا انبیاء ندی اولیاء ندی جنات ندی انسانان ندی پړاو کته مخلوقات ندی بغیر زمانه الہ حسب الله کو الہ کو خود اللہ زانبو یکو. لا الہ او د الله په معنا ځن پویا کو لا اله الا الله وایو خود لا اله الا الله په معنا او په مقصد ځن پویا کو دیو جنا پیران پیر شهاب الدین قاضی الرحم اللہ ذکر کئ چې کمیو یو سند اله په معنا او مقصد کلمی پوه نه دی راځه څنګه مسلمان نه دی منګاد اله او د لا اله الا الله په معنا او مقصد ځان پوه کو مات معنا دغه مقصد دادي دا عبد الله نیاباص رک کړه دا رضی اللہ تعالی نو په تفسیر د سوره محمد باندې فعلم انه لا اله الا الله دلاندې نل سمایا د سوره مؤمن تفسیر میا عباس الطازه ګرځکې اعلی نافع ولا الرار فلاموتیا ولا, ولا مانیا لا فدار سروا نو نقصال لقول ولا نو ورقول ولا او نو اغسطل ولا نعزت ولا ولا عزة ولا زلة نزلت ولا ونعزت ولا ناغسطل ولا, ولا نو ورقول ولا بل سوك نشتا بغیر ده اللنا بل هاجد پرقول ولا بل کل فل برسوک کل والا پر سوک نشتا بغیر اللہ لا وی قرآن کلي دا وګورځ تاسو ته پدې رو قرآن آیاتونه سر سوالات هم چا الله څنګه وي بل کل نشتا ور کل بل عزت کل والا نشتا زما ذلت کل والا پر نشتا زما فائدو نقصان زم ما کی دي د مخلوق پلاست کی نشتا وګورا zarar loru goru wala faida rusul wala iyamsaskallahu bizur fala kashifallahu illa hu daya ذکر to ze zikr ke sura yunus ke yusn shpak mayat ke sura anam ulsmayat ke ایمسسک ای اللہ بظرن فلا کاشف له الا هو الله وکتا اوسه تکلیف ورسای کون سه تا تا تکلیف ادو تکلیف لړو کو روا لزیمه اللہ بظرن قزا تکلیف ورسما معمولی ظورنا کرے ډول <سؤال> ما مج تکلیف مور سے باقی معمولی از غیر ما کی رفادا کاشف له لا تدفذ جنس لا تدفذ جنس پره همیشه خبر محذوفی لا کاشف موجود له الا هو نشته لر قولو داغه پر موجود پر سو بغیر د الله او وی اما پوری تکلیف رسول والا او دا, دا تکلیف ناز بچکه دولو والا بل سوق نشتا بهر زمانہ زړه الهه مان نشو لا الهه د زمانہ بسنګ کومه چې قران د کليزه نظم یو جوړنده چې مونږه د الهه معنا د قران نکو مونږ د الهه معنا په خپل څه زبان کې کو لَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُو قَلَكَ لَا سُلَتِيُّ نِسْخِ وِيَمْسَسْكَ اللَّهُ بِزُرِّن فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُو وَإِن يُرِدِكَ بِخِيْرٍ فَلَا لَا عَدَّ لِفَزْلِهِ اللَّهُ اِن كَذُورُ سُنْ چَاةَ تَقْلِيب دَاغِ تَقْلِيبُ بغیر زمانا گزن را والما فالج را والما خبالا شن کما قسطن دی ختم کما وجب دی گونگا کما اللہ وید دی لر قولو والا برسوک نشتا دابا آسوک لرکی چی چارا ہوس تیرے سردہ نام کوئی قول عرائتوں اخذ اللہ سمعكم قرر ایتم این اخذ اللہ سمعكم وابساركم وختم علا قلوبكم من الہ غیر اللہ یعطی کم بیه اللہ و ایک ازتا سنواغ وقونه به خود کو غنا طاقت د دو عالمه سترگی به دستور با طاقت د له دو عالم د اورالوندې سترگی غریږي خلف پیدا ګمان کې جدا بنازه لاس مورکې او دې وینينه آتا کته وې تو دې الله لون کومازه د لا فضل موهور لو کومازه إله غير الله سوق به حجد پر والا سوق د زات شتا چستا بو کو نه غاتا د ذو دا سوق شتا چستا بو استور کو کيتا د ذو واچي دا سوق شتا چستا اغا لوانتوب اغلر کی افیادر کی عقل پیدا ک دا سوق شتا مطالبه ک من ان الہ غیر اللہ یاتیکم به اوریکہ کیدا سے من الہ الہ دے دو لا الہ الا اللہ او په دا لبا نه پوجتا هو د الہ معنا د قران نه دی حد دا قران پهختو کې کوس ته مرکنده اوام دا سيكنا نانا اوام بالقربوع كالصادا سوچه صفاحة بالا ايضا داران جيك لكنا قرآن وي ما يفتعل الله لن عزيم الرحمة فلا وما يمسك فلا مرسل له وما يمسك فلا مرسل له علاوی کزور کوما پرادزم خلقو ته دروازه د رحمتونو دروازه د نعمتونو دروازه د فراخید مالونو دروازه د علمونو دروازه د بچو چا د بچور کوما چا ل خزانه ما مالو دولتونو ور کوما چا ل اریو شه ور کوما بند اوله لشته بغیر زمالزی ور کوما دا سوه شته دا بنکی زمانہ و ما يم سک فلامرسل له چې دا چانه بنک ما نو سوکي وركونواله نشتا صبر دې کې وګوره لاوي خاوند خاون بهي اسباب راوړ دې ډاکټر او ته وایي په سره برابر او فیصد باندې نشتا د نن ورځې د علاج مو 86 ټیک دې وګوره لا ټیک دې وګوره ور دکتار نو چې پهلله فیصله درنشت الله <سؤال> وی چې ز کو نا لو په ټول هم کائنات باندې ګرځاز ترې سوک بچې دن کې ز کو مې زب سوکشته چې کالې زطر کې ز نور کو پتا مافله خزانه بندي کړې و ود خزانو کلاولوا ولا په سوک نشتا بغیر زمانه ما یوم سق فلام کله وی چې کله دریاب کې رواني کله کت او کله خوردا کله خورا او ګټه کې سور باری بهري جاز کې سور شي لاج کې سورې او کله کله د یو غاړي چپرای شو ډوب شي پای کې نو څوک شته چې پېدې بچي سورتی یاسین کې مونږوې کونه وا ان نشانو غرق فلاسری خدا کو ډوب کوم دې خلکو لرابا کې نو داغِ سوک بچاوالنشتا فلا مغی صلاحوم فلا صریحہ مانا مدارک کی تفسیری باری محیط کی فلا مغی صلاحوم سوک فریا ترسی نشتا چا بچ کی بیا پاکشتے کې لائے بوپشیہ او برا پتے دو قرآن مثال موجود دے دو پیغمبر بچے پیغمبر بچے نزدی بچیم نزدی گنا د مخالف چاله د نږدې نو داغه اهله خاندان چې داغه په نقشو قطعي اغم نږدې وي ا پیغمبر فل بچي ډوب شوه او د ګورلا غني شي بچکولې حضرت نوح عليه السلام بچیتوي یا بچیا دا زما رسول شپدي کیشته کې یا ابنیر کب مانا ایزما بچیا ما سره بچیا دیر خوگی صفاگی لگی بچی لور کئی بچی لوری زالا کم پوری ہوئی نازم آدھا بچو نازم آدھا بچو دیو جنا صورت زخروفایات لاندی امام راجلی کلی دی امکانا للرحمانی ولدن فانا اول العابدی دا الله په پاره بچيوي دا الله په پاره نيازبوري وي اولاد وي بهغه پربا کوم ما با دا الله ته بچولم عبادت کړي دا ودو سودپلا تعالو مې کا زه کپلار په اول بچو باندې خفقيږي خوشاليږي چې څسو د هغه د بچو سره مینه کوي نو دا هغه سره صداغه پلار مینه او چې دا هغه پلار د بچو سره سو خو اوس کوي نو پلار دا کسره بوځي په پیغمبر په کوئی قضا له بچوې مابد عبادت په چولم به عبادت کوله بیا مې نوستو دا غت له عبادت کولو څخه نیزهول نیشتہ زکا اسو بچاوله نیشتہ قران په دې مصنف ډیر سخت بي ثاور نو ورګي ګل په یو الہ مان راځي دا بیا مقصد پتا کاری رو کې دا او لا الہ الا انا نیسته بل حاجت پر کوول والا رب العالمین عباس جلل مولانا اوکلا اگر ترجمان القران دے عالم مفسر دو قران دے عالم والی مفسر نی چنبی علیہ السلام هغه دعا کړی وا اللهم علمه الكتاب اضوای تو والی کول نبی علیہ السلام ته و دسمه تیتا ریاکار یو خزما استاد بارخه ریاکاری کی ریا نبازان پشکو ریا یو ڈیر گندس چیز دیکھا نبی علیہ السلام تا یو دسمان دیتا عبداللہ ام نے اپا سجدہ اتان ہو دا نبی علیہ السلام دا پارا دا ابو بندو بسکو داو دس کولو دا پارا لوٹے ڈک اکلا آو پا کمزے کی دس کاؤ پا جے کے خودا چھنیبی علیہ السلام دا تکلیب ملاو نشیق نبی اجازه سلام راځه قضا حاجت نش وی کته ده ته پوسټ ضرورت نو لو خير ته بو داس د بارا را شي چت کله واي الله علم هول کتاب یا الله چې زما د پوره چا د لو خير ټکړې زما د دس بندو بسې کړي نو الله د خپل کتاب علم متنسب کا بس الله علم هول کتاب یا الله د خپل قران نوراني ته پوره ا خبرم ندې اغه موجودم ندې او زه غوډه غایبانه دعا کیږه دا ونه دا که په موجود نو او زه دا غایبانه خدمت کوم دا خدمت وکړه کا هغه به خبر نه وي غایبانه خدمت کوي چې هغه شوګوردا کار جواب نه لګي نو دعا وکړه یا الله په تاسو سيزونو امال آباد کې چې د دنیا او د آخر خوشاله ولور کې راته کاجي راکنه مو په خلقو د خوشاله ولور په اړه سیاله دې ویني نو کافې دې لا عزا ولا ظل ولا نافع ولا عزت القول وادم الله دې وقل اللهم مالك الملك اله ما نعزه الله اللهم مالك الملك توت الملک من تشاء و تنزع الملک ممن تشاء و تعز من تشاء و تذل من تشاء وګور اله د دوی دغه د معنا قران کې بادشاہ ته بادشاہ نهي چا نور کې بادشاہی چې د او ګور هغه لوی بادشاہ نړیټه کړه او اول خلکې اقتدار کا چې چا د سن هغه په دې کې سابور نو الله هم مالک الملکه تو تل ملک منت شاو ورکه داله بادشاہي چا چې وګغشي وطن ز علم الملکه مم منت او هغه بادشاہي دا چانا نه چستاد چا نه بر سر ااقتدارې برې حکوومتی حکووری او داغنا پوا او جونو په موسی بتونو مختلا کې او چې کم جیونون کې تقاللي بکو کسی بتونونو کېغنا غزري کې او بر سره اتدارې کې یاله دا غذا دی دا بر سنی شوپ داسوک دا الله او داما معلمل کې تو اوترمل کا منمنتشا وَتَذِلُّ الْمُلْكَٰ مِمَّنْ تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ عزت ترکه هغه چې دغه جستا یا الله د عزت له دنیا کې ورکل په دیني ورکه په دنیا ورکه چې چا دې خوکه شي او چې کله ناراض شي نه نو و تو لځل لیکه چاره چي د فقاشي نو ک پادشاه ولنن هم زړه ورسوي ا چي د خلکو په نظر کې کمزوري او ناغت پس پر سر اقتدار کې چې پر سر اقتداري ناغت ذلتو مصیبتونو باندې مبتلا کې هغه رب دې ترې زمانتشاه زکه معنی یې ابا شوټلا په مال باندې عزت نرازي ا په کورسای باندې عزت نرازي کپمانو دلته نوې زاتونه بادشاہانو ګوراف په صوبې زمای عزت هغه شی زتونې هم ګورو کنه تاسو هم ګورو دا حالت ذلتونو سره سوق مخ عزتونو سره سوق مخ پر سر اقتدار کې سوق دي چې سوقونه کمزې توروسي دا د دا الله په هر کله کله قران ذکر کوي دال دا انبیاء علیه السلام حالت وګورئ داغي مقصد خبر داو انه لا اله الا الله شدا يو خبر د انسان پله راشي چې حاجت پوره کول واله الله دې عزت ور کول واله الله دې اصل واله الله دې تکلیف ور کول واله الله دې تکليف لر نشه لره کوله وګوره دا د مسلمان واقعات قران ذکر کوي اصحاب کاف واقعات قران ذکر کوي دکه روښتو حالت قران کریم ذکر کوي یو صاحب یاسین دی که اون د راغله د پیغمبرانو خبره اورید د د الہ معنا باندې پوهکړې ذمہ دار ټول ذمہ دار د دا. قانون لوطا ذمہ دار دي دا. دا دا. یوه مې نووزګاری کو دا ذمہ دار نووزګاری ته دا غوښانه اوسګار کړو مونږ کو هرې ګواړې کې دکان مې واچو چې ده دې ته به نووزګاری نه <سؤال> ذکر زان نشو وزکارو لچ چا زان وزگار ګذ غیسره تعاون کا دا غیسره مدد کا وتعاونو علی البیل و التقوا شریف خو به یې کنه له تعاونم نکو افزانم نو وزګار ها از راسای پیاسین چې کله بیان کړي دي بیان یو دې دې قوم تراگلې پیغمبران د خپل قوم سره مشرک ریوان بارانو به وروږه واګار صاحب یاسین ابیاء تو تاسو غلی شي زو ته بیان کو خپل کوم یا تو متبع المرسلین ازما کومه تابع شی دي غلو شو پیغمبرانو د ذات الله ته خپل ناګری دي د ځان را نه کوي ا اتخذو من دون الها ای یو رن ال رحمان الله تغني اني شفاعتهم شي ام ولا ينقذون معلومه قران د دې جمله نه داش وا چې صاحب ياسين کو په کوم کې دوه قسم شرکو باز وی چې نه داش خلک موجود دي چې خلق نو फायदा او نقصان لري کوي او باز ویننه اکک دي چور توې نو دارک را رسيږي مشي بدل کو نره کوي आवाज وینا راغې په سفارش باندې کار کوي دو دو دو نو دوه او او دوه صاحب ياسين راغلي فقومه دې تیزو قومي ح ته مسلمان ګرځوي ته ووځم قومي نو رال هغه متصالح قومي او پکاره باندې باز دې غوسه را وی غرض صاحب ياسين ته ټول علماء لیکري دا څه ټوبونه بيوږه دا خپل مي بحثوي اوس نه دي شيتشه هرې قومي نوملېږي خو وینو باندې د چا دا غاچا چا چې هغه فاده خپل قوم خیرخواو پته دې نو غوخته ترمنې دې نو غوخته وې دا دې غوخته چې درلار دې نو منهي تم بیلار شوي دا کار هو پرېداخ ته تونې بيدې پاسو وا کلمي و له بهار کړي چې کلمي بهار شوه هغه شېتشه لا چې به شويه ايلو له ول جننه او ولي شو ز جنت هغه نو هغه یو ارمان کړي له ارمان قران مون ته ذکر اغار مانده اگر یا لیتا قومی عالمون بما غفر لی ربي و جالنی من المقر مقرمین ها ایک قوم زما پویده و مذاب و خونتا خبری چاللال پای وجز ما ٹول گناه نماتا مافکلا اگر ما دالالال تاویر خبر امنلا والله توحید په مثاله زما ټول ګناه او ما ته معفو ولا وجعلنی منل مکرمین اوی ګورو مال را دې عزت مونږ دنا دې دې لوی عزت مونږ لرما مقام را کو د خپل زنسرا ګور خلقو غرویه دا وکلا باغ زان تکتلی ندی زانی زره زړه کو آګه شاده پرګو د الله په دین باندې نو راته الله دا غي په زوی مقام نصیب کږي جنت ته نه راتلی دونه په قران څنګه تشکر مونږ تا کولا آ جنتونو ته جګره سیدل نو هغه ورما ان کړې حالیا قوم یا ای ک قوم زما په دې په خونداغه مثالي چې به خو ما ته ټول زما ګناونه وګړه ما صلاو کړو یو زما خودیر کنه او نو یوی کنتی مسلمان نی منزو نکره و نی روجی ساته نوی مکل خود بده مدو او بده قیده و مشن بیان کده اللہ نفورن اغطو غو کنو زما توبا اوستاسو عقید زما عقیده شباس اول عقیده از آف پل قوم تا گئی چه زما خود دا قیده دا دا قیده دا, دا با او دقوم دا یا دا غس قرباري جانساري ورکرا دا لا بلېسانو شو وې زم ما ټول ګناونه ماته الله معاف کړې نه وغه له غولې وني منځونه کړيو نه عمل کړو خو اقيدات توحید د نس ان کی مضبوطه راه د توحید حالات توحید په ځاله ګناونه معافړه چا کده خراب و روړه کته هر قسمه عمل کې نو عمل بیکاره رې ااځویم دا وجهلنی من المقرمین مال دل وی عزت را کړو احترام دي دا چې کالي باغنو لګیدلی کالي بهونه کې دا زړه زړه شو کلمی بهر شوه خدای الله د دین لپاره قرباني ورکړه هغه ته الله دې مقام ورکړه د انبیاء قرباني وګورا داولیاء قرباني وګورا د صحابو قرباني وګورا هغه صاحب یاشین دا لا قرباني دغه چغه تورات کې هم انجیل کې هم ذکر او قران تر قیامت په اړه بزغاګه چې ذکر لري رشتني بیان یې کړو رشتني کار یې کړو چا چې د رشتن ولې کار وکود هغه الله دنیا کې کی پاتې کیږي ها د الله لوزه سوره نور کې راځي وعد الله الزینا امنو منکم واعملو صالحا وعد کړی الله دا که سانو سره چې ماله وروړه مړه لاداخللی ف نووم بلارلي کم تغلب ل <سؤال> من قبلیم <سؤال> مخه پاتې به ک دغهغ میشن دنیا کې دغه یو لا هغې شاگرد دا او دغې چغی با دا دنیا کې پاتې کوي لکه سنګه چې پاتې کووه کسان چې مرکې دغې نو او د پیغمبره صدااق الله دنیاې منته پاتې کو شاگردانې اوورو ساح <سؤال> کرا دا چې جانثار صاحبه څو خپل ځانې پروانو غشي راځي او نبي عليه السلام باندې کافر غشي گزاري صحابي ما کېږي او پنزان هغه غشي دنسې خپل صاحب پیغمبر پاک بچګي داسې ځان نسا داسې ملګری ولولاوړ کړو بیا دا لا زمشن دابینو ته دا پاتې شو اله الان مندا ها منګه خپل بچول په نن دو ابوبکر عمر علي عثمان خذیفہ په صحابانو مونه وو ابو جانوم چای خره دا الله د شبا یا فرعون یا نو چای خره نا دانم الله داغه خلق لالت دیګي اوا که د خلق په نظر کې ډیر کمزوري وو داغه زور کم وو خو الحمدللہ دا الله په نظر کې هغه دلوي خلقو اگر کاغ لګو اواغه له الله دا ستاکتونه ورګلو ار اهل الله دا شی معجزې انبياو ته نصیب کړې وي چې نوو خلکو د نړۍ ور لکه یو پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم نبی عليه السلام په سفر روان دي صحابو سره دي صحابو ته دا نه کارې دا چې دا معجزې پیغمبر پاک یو ځل روان دي نبی عليه السلام یو صحابو نبی عليه السلام سره او غستی وي داغه د سکولو د پاړه بندوباس کوي داغه د اودس د پاړه ایا ځکه چېږي دې بي السلام وي بوڅکي وسوڅه از راته پونیشتا مې لري دشت لريونه عربو کډو بورډر په حالت ته حنبي بي السلام وي بو ويږي سالوخي کېږي وبښتا وي را کېږي له لوخي نبي بي السلام کې خپل لاس کته کا او حدا له او دوای فرقه د خیر او برکت چې الله دې خیر واچوا چې زما د ملګرو دا او به کافی شي حدیث کړه زید نبی علی السلام د کوتنه داسه او روان شوي لکه پشاند چینو چینو او راغله صحابه وبس نبی علی السلام صحابه وبوس کړي ټول وبوس کړي بیا په اخر کې نبی علی السلام وس کړي نبی ته خپل لوخم د الله او د سونو مو او د سونو لوخ دا کله خامارو او تاسو نه وکرو دا نه په سفر لا شو بیا موجز نه وي هر نو صاحب دا نه کاریږي چې موږ دا, دا خبرونه کوي ای ته په دغه ځارشتنی پیغام ورته قواله دنده داسې خبره ساده نه چاغد عام خلکو نه ساده نه نبی دے سلام او وسلام یوخره او علماء خلاله اله اله او بجلاشوا نبی دے سلام خرام ورته وی ونه وخه تاوی و اجازه زکا چې زمما مالک ما سره ظلم کوي کا دا باندي ډیر کوي خوراک او د بندوبس نه کوي شکایت یو کا فریضه او کني السلام ته وي نبی علیہ السلام دا اوخي مالک او وښتو دا زرم کوي په زنا او باندې چې کار کوي او د خوراک بندوبس نه کوي دا معجزه وی زمما تاسو سابې خبرې نه کوي او نه اعلی گټه لاله او چې په نبی عليه السلام په کم ځای ته دې دا حديث کې راځي ونه وکټ بابا باندې سلام کاوه دا معجزې نو صحابه ته په دوشه د اړشتني پیغمبر د ادا کار زمو ته اثر نه کیږي نو الله داغه دخولو نقار اغسته او چې په کوم ځای بلال الداغه داغه منګلي اړشتني خلکو اغری خبر دېشته نه والا اله الا انا نشته بل حاجت پر کول وانا بغیر زمانه یو د مقصد دا او دوی فعبدون جماعه عبادت وکي عبادت پاره د دې تاج پیغمبره پښ صلی الله علیه یو څنګه وي چې زل زمانه له خوشاليږي سرغ احمد اولي بانی نور بانی اوځيږي یوګه انطا او پدې تبهيږي اغه زمانه الله بده خوشال شي الله بده نه خوشاليږي پدې الله بده خوشاليږي چې په یغه یخنه کې واو کې ځان پنکا کې دېش الله زمانه په دې خوشاله شي چې زما یې خني وشیننه الله هغه عمل خوشالۍ کې چې هغه عمل الله پیغمبر پاک کوي او د پیغمبر په طریقه باندې عبادت کې عمل کې هغه ګرانوي او ګلاسانیو الله پاره خوشالۍ کې زما استاد چې ګرانوي څو خو په دې طریقه د پیغمبر نه روړه پاره الله نه خوشالۍ کې حلقه وزيو انجنير به حکومت یو نقشه ورکړه جديد کې ټول جوړ شي اسپېتال جوړ شي او پدې د لسکولو په خپله راځي انجنير په پدې طریقه به اوس یو اخره کوم پدې طریقه مونږ نه جوړو مونږ په بل ډول طریقه جوړو او پای خټه رکی دی رکیږي نو حکومت هغه منزوري وینا اجازه ما په نقشې هم منظور دي چې تاسو په نقشې نه پاهينه منظورو کبه عبادت چې په نقشه د پیغمبر پاک ورو منظور دي تا که مې بعض ځکه په نقشه پیغمبر پاک نه غاړه دی او مخې قابل قبول نه ده الله زمون عبادتونه په طریقه پیغمبر کې دا وګړو د زمې پوره دا دواړو قدموس فرض ده اوس کپدې رضوانه سره د زمې پدې موس کې سلو راکته فرض کې دوه په سلوږه دی نومونکو کو سلو فرض وګړو پځې نو دا قبول زی الله ته نه والا ته په سلوږه ګډې ورته شي کرا نا اللہ وی قتل رس رکاتم که را قبول ندیسن نی قبلو منا آغا دو رکاتا قبلو چه سنگمہ پیغمبر نی بھاگتے یو سرے وی زبانین خیراتو کم خواہ خیرات پا تریقہ دا پیغمبر نی روڑا خیرات الله نه قبلی مو په تریقہ دا پیغمبر نی اغا موس اللہ نی قبلی آغا دعا پا تریقہ دا پیغمبر نی اغا دعا اللہ نی قبلی چه دعا خشی دوه مخلی بعده دوه عبت نه دی حو عبت کې به دا عبادت عبادت سوچ کو چې دا عبت منږ کو په طرخه پی غمبر دی او که نه دی په طریقه پی غمبر یالهپ کې قبلی او په طرخه پ غمبر دی کوروونه ډیر پترري او ډیر زیاتي ز مستې کوهغ دا نه قبلی لکه مثال ما پیشش سره غ ب کې پورې درېګ او خلی د روانله به زمانه خوشحه شي یا هغه ته وګورئ چې زما یې 간ي ځان وام خط کې شو کوم زما زمان الله تعالی ناراضه کیږي پدې الله خفگیږي نه نا چې په کوم شی الله خوشالي کیږي لوځاګیدو پاره منکا انبیاء دې مسالم لوځاګیدو پاره منته قران کریم را نیګره قران کریم زمونږ په لاي عمل له قران موږ کو لاو کو قران موږ زده کوو چې دې ته متاله باغ طریقې عبادت کوو باغ طریقې عقیده سمو زمونږه کې د صحیح او زمونږه عمل سمې عقلو قرآن عقیده او په عمل زمونږه نه نیویا ساته زمونږه څخه تبو بربادي زکه دا غوښتنه موږ د پیغمبر پاک هغه ځای کې د قرآن هغه مشن موږ ځای کې علیحدہ زمونږه عقیده او عمل د قرآن او د پیغمبر بتل ته کې وایي